Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala Biz deməli başlayırıq. Bu dərs bu dərslərdən biridir. Dərsimiz ümumiyyətlə təvhid mövzularındandır. Və təvhidləli mövzudur ki Hər bir müsəlman bunu bilməlidir. Öyrənməlidir. Yəni, niçin öyrənməlidir? Çünki bu tohidlə müsəlman olur insan. Yəni, məhz bu tohidlə də bizim, məsələn, başqa dinlərdən ayıran elmdir. Ona görə biz bu elmə yer alimə alıq, əsas etməliyik çünki əqidə mühəmdir qardaşlar əqidə ona görə sələflərin xüsusiyyətlərindən biri budur ki başqa firqələrə baxanda yəni bizdə ə, əsas cəm olmağımız bir yerə əqidəmizdir hansısa fikir yox hansısa bir məsələ yox məsələ belədir ki insan məsələdə dəyişə bilər hansısa əqidəsi möhkəmdir, qüvvədir və bizi əqidə cəmirəyib. Və bu əqidəni biz öyrənməliyik, bilməliyik. Təbii ki, əqidə də var biri. Ola bilə oxusun kitab disin ki, həmən əqidəni biləm. Ola bilə ümumən biləsən. Amma təfsilatı onu bilməyik gəlir, məllim yandı dərs alasam. Ona görə mövzumuz da, yəni, tövhüd mövzulu anlandıq və qardaşlarla belə məsələt elədiyik ki, Navaqqdül İslam kitabını götürək. Şeyh Muhammed İbnədül Vahabın, e, yəni, İslamdan çıxardan məsələlər. Yəni, təbii ki, müsəlman neyin ki, İslamda saxlayan məsələlər ölmələr, həmsinə öləmələr İslamdan çıxardan məsələlər. Biri deyə bilək ki, neyə ki, bunu çıxardan, ki, bilək ki, çıx çıxadmasaq, çıxadməyək, birdən ehtiyatla, birdən çıxa bilərik. Uzaq olaq o məsələlərdən ki, İslamdan çıxardır. Və kitab özü balaca kitabçıdır, lakin çoxlu faydalar ilədir. Yəni, Şeyh Rəhmi Allah burada 10 dənə məsələ gətirib. İslamdan çıxardan 10 məsələ. Düzdür, o dəmək deyir ki, İslamdan çıxardan 10 dənə dancaq. Çünki bələ çoxdur. İslamdan çıxardayan məsələlər. Bəzi alimlər 90-a sahib, bəzi alimlər 400-dəcən gətirib. Aydındır, lakin şeyhin burada 10 dənə gətirməsi bu odməkdə övkə daha yoxdur. Şeyh sadəcə, rahiməullah, 10 məsələni gətirməyi o, səbəbi bu idi, məsbullah gətirib ki, bu, onun vaxtında problem idi, müşkül məsələ idi. Ona görə şeyh yaşayırdı, ona uyğun məsələləyə gətirib. Və bu da şeyhin yəni, üslublarından biridir, gözəl üslublarından biridir. Məsələn, şeyhin kitablarına baxın, böyük kitab yazmıyıb. Hələ kitab, onda nə çıxaran məsələ cahiliyyə və ya bəzi kitablardır, kütbəyiblər və ən böyük kitabı da məsələn, ən məşhur kitabı Tohid. Bə, lakin, şeyhin üslubu nə gözəldir. Şeyh çox rahat yazıb, Yəni, hətta adə zaman verəndə, məsələn, kitabı, tohidi, oxuyanda ləzzət alır Əgər heç bir şeydən körənmıyıbsam Əgər sağlam al, fikir deyirsə Sadəcə, öyrənmək istəyir, verəsən kitabı, tohidi, oxuyur, ləzzət alır Deyir ki, maşallah, ə Allah Yəni, şeyx çünki o elə yerdə yaşayırdı ki, cahillik çox idi Cahillik çox idi, ona görə ə, kitabı da rahat idi Həm cahillər rahat başa düşsünlər Həm əsas məsələyi getirmişdə orada. Və Deməli, Şeyx Tərahimovla bu kitabçanı yazır 10 dənə İslamdan çıxardan məsələ. Biz dedik ki, 10 dənə deyil, bu çoxdur, lakin bu əsaslar da hətta bəzi hamilədir ki, demək olar ki, bu, o, aha, demək olar o ki, hamı deyil, o çıxardan məsələ nə qədər deyil, onlar hamısı bu 10 dənə içində var. Ona görə Şeyx buna kifayətlənib. Əh. Və şeydə rahimeullah deməli başlayanda da bir başa başlayırıq ki, buyurur ki, Peygamber sonra deyir ki, "Ələm bilginlə." Və bu da elm ümiyyətləri deməli peyğam alim buyurur ki, "Ələm bilginə əmrdir." Yəni bunu bilməyə vacibdir sənə, bildirmək istəyir sənə. Və elmdə bilinir ki, əksi nədir elimin? Zən Elimsiz adam zəndə olar həmişə Ona görə elm yəqinliydi İnsan elmdə artdıqca Sən düşər Amma elimsiz olanda zəndə tez düşürsən Tez allatmaq olar səni Tez şübhəyə salmaq olar Ona görə Biz bunu bilməliyik bu məsələləri Və Ümumiyyətlə tohid də və, Gəlin ələ qısa bir dənə vələ Müqəddəs elə bu təvhid vahid sözündəndir. Təvhid sözü. Təvhid sözü vahid sözündəndir, birdim idi. Aydındı? Əksi gedir artıq cüt və s. Lakin şəriət mənası, şəriət şəriətdə təvhid nə demək idi? Rububiyyədə, uruhiyyədə, əsmâ-i sıfətdə Allahı tək saymaq əsləmək. Allah Subhanahu Taala öz rübüliyində təkdir, uluhiyyində təkdir, əsmâ və sıfatlılığında təkdir. Və həmçinin ə, şirk nədir? Şirk lüğəvi mənada şərik deməyidi. Şərik sözündəndir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz belə yemələ göndərəndə Yəmlə göndərəndə deyir ki: "Bəs deyilən ki biz onlara şirk etməyə icazı verdik." Şirk etməyə icazə verdik. Düz budmə deyil ki, yəni ə, şirk etmək, yəni burada mənası şəri mənada deyil, ancaq şəri mənadı qorxuludur şirk etmək. Və günahları yəni əm salih əməlləri batildir. Amma lüqəvi cəhətdə qorxuludur şirk. Çünki şərik cəhət, şərikdir, sözündəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin müazirət deməsi ki, ged, deyinə ki, mən onlara icazə verəm şirk keliməyi, yəni tizarətdə, şərik olmağı. Deməli, şirk, şərik sözündəndir. Amma ə, şəri mənada isə şəri mənada Kim nə deyir? Necə deyir, şirki? deyə? Neçə digər şirk? Deyə bilərsiz şirk nədir? Allahə aid olan, Allah, Allahın, Allahın olan bir şey Allahdan qeyrisinə yönəltməkdir. Yəni Allahə olan bir şey Allahdan qeyrisinə yönəltmək və Allahdan qeyrisinə ibadəti sərf etmək. Yəni ibadətdən nə isə Allahdan qeyrisinə sərf etmək şirkdir. Bəli üçün daha müxtəsərdir, məsələn. Düzdür, amma sən deyən də yəni, caizli gedir, yəni şirkin tərifində. Məniş şirki nədir? İbadətdə Allahdan qeyrisinə nə isə sərf eləmək. Baxmır kime. Nə bu, hər bir adam ola bilər, qəbirdə ola bilər, büt də ola bilər və s. Məniş şirki nədir? İbadətdə... i̇badətdə Allahdan qeyrisinə Nə isə sərf eləmək Və şəhəri mənada da bildi Və ya bəzi alimlər deyir ki, məsələn Rubiliyəndə, Allahın Rubiliyəndə Uluhiliyində, asmay və sifətində Nə isə Allahdan qeyrisinə Aid eləmək Bunlardan Məsələn, kimsə, nədəsə Rubiliyə görsə Və ya uluhiliyə görsə Aydındır Və ya asmay və sifətə Allah sifatə məsələn, asma ilə sifətinə olanlar xas olan sifətlərindən, məsələn kimisi başkasında da görsür məsələn, deyil ki, filan də qeybi bilir bu şiqdir və ya Allah ilə qeyrisini bir tutmaq həmçinin şiq deməkdir Allah ilə qeyrisini bir tutmaq Allah ilə imam təhavirə hamunla ki, ibadətdə Allah ilə qeyrisini nə isə sərfləmək Ənbələ rahatdır bu tərif. Və Şeyh Rahimullah bir ki, Əşşirkü fi ibadət illə. Yəni, ə, Şeyh Rahimullah burada başlayanda iki dənə ayı gətirir. İki dənə ayı gətirir və ayələrdir Nisa surəsidir. 48-ci ayə Allah Subhanahu buyurur ki: "Bana yüşrik billahi inna Allah la yaghfiru Allah buyurur ki: "Allah ona şirik qoşanı bağışlayacaq. Ondan savayı istədiyini bağışlayacaq. Qur'an var, yoxdur Qur'an. Şeyh rahimehullah Ən birinci məsələni şik gətirir. İslamdan çıxardan. İslamdan çıxardan ən birinci məsələ şəkdir. Və şeyx Rəhmullah, birinci izah eləmir, qısa eləyir çox. İkinci də məsələnin ayəni yazır, məsələn 2 gətirir. Bir dənə misal gətirir və salam. Çox rahatdır. Gətirib, məsələn, Nisa surəsi O vaxt ki, deyəndə ki, Şirk Allaha şərik qoşmaq. Gətirib Nisa surəsi 48-ci ayə Həfər, bir dənə 48-ci ayə, bir də Maida surəsi. Maida surəsini 72-ci ayəni gətirib. 48-dən 72. 48-ci 8 də buyurur ki, Allah s.ə.qələ kim mənə şərif qoşsa onu bağışlamıcam, ondan sevayə istədiyimi bağışlayıcam. Amma maidədə isə maidi 72-də isə Allah s.ə.qələ buyurur Ləqəd kəfərələzini qalu inəlləhu təl-i sələsəm min iləhin illə iləhu vəxid və in ləm yəntəhü Amma yekuluna la yamassanna allazina kafaru Da, dağlarda 72, mən 70 çoxudum. Allah Subhanahu buyurur ki, 72-də Laqad kafarallazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Artıq kafir oldular. Onlar ki dedilər ki, Məsih Allahdır. Çünki, xristiyanlar üç kere bölünürlər bu məsələdə. Bəzələr məsələ özü Allahdır. Bəzələrlə Allahın oğludur. Bəzələrlə ruhdur ondan. Aydındır. Deyirlər ki, çünki deyirlər oldu. Çünki Allah dedi o, o da oldu, o oldu. Məhəmədə deyir ki, Allah, O oldu, o oldu demək oldu. O özü oldu. O, yəni, xristiyanlar eləyiriz, Təsvir ki, elə bir parçanın bir hissəsidir İsa. Allah nə alaqəlidir? Allah bu küfürdür. Ona görə Mayda suresi 72-ci ayə və həmçinin 73-yüz deyə bilərsən ki, dəlildir ki, əhli kitab kafirdir. Birdən soruşacaq elək ki, səndən bəs əhli kitab birdən olardı, Allah inanırlar da. Düzdür, inansalardı, amma onların imanı batildir. Çünki onlar Allah, Allah istədiyi kimi inanmırlar. Allah qadağan etdiyi yollarla inanmırlar. Deyirlər Allahın oğlu var. Və bu ayə dəlildir. Bu Ayədə buyurur ki, Ləqəd kəfərə ləzina qaləu innəlləhu həl-məsihə ibnə məryəm və qaləl-məsihə yə bəni İsrailə əbudullah rabbi və rabbakum Baxma iləx, özü deyirdi ki, Bəni İsrailə mənim Rəbbiməm və sizin Rəbbimizə ibadət edin. Yalnız ona ibadət edin. İnsan bunu deyirdi. Bakı buna baxmayaraq, ondan sonra bu, bu cür fikirlər çıxdı və kafir oldular. Sonra ayıda buyurur ki, İnnəhum mən yuxir ki, billəh Kim Allah şəriq qoşda, fəqad harram Allah cənnə Allah tala ona cənnəti girməyə haram edər və məvəhün nar Onun yolu cənnət, cənnənm olar. Və məli zaliminə minəsan. Zalimlərin köməci olmaz. Yəni bu şiklənin. Bu, bu ayənə fikirləcək Şeyx Rəhiməullah, Nisa-na maydan gətirib. Bax məna şirk ayələri çoxdur Quranda. Şirkçi qadağan eləyir. Lakin gətirib Nisa nəyi göstərir? Onların dünya hökmünü, hükmü, dünyadakı hökmü. Çünki Allah Subhanahu buyur ki, kim Allah'a şəriq qoşsa, Allahdan onu bağışlamayacaq. Ondan savayı istədiyim bağışlayacaq. Bu dünyavi hökmlərdə olan. Təbii ki, əgər nədir? Tövbelə məsələ. O cür ölsələr. Amma Məidə 72 isə artıq olan axirət hökmüdür. Axirət hökmüdür ki, o cür ölsələr cənnət olaraq haramdır və cəhənnəm olaraq yeridir. Və sonra şeyh Rahim Allah sonra şeyh Rahim Allah e, fikirləyirsiniz, yəni şeyh gətirdi, dedi ki əşşirk əşşirk ufi ibadət və sonra gətirir iki dənə ayə sonra gətirir misal çunum, məsələ Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, iqtardır. Fasant Yəni, bu, misal üçün gətirdi Deyir ki, əşşir kufi ibadətdirlər Allaha ibadətdə şərik qoşmaq Və şək deyir ki, əsas bu, yəni, bu döyün məqsədi İbadətdə şərik olmaq Başqa şeylərdə olar, ticarətdə və s. Amma ibadətdə olmaz Çünki Allah təkdir, şəriki yoxdur Aydındır Və ibadət də, nədir ibadət? ibadat yani Allah Subhanahu taala və nəhlərinə tab olmaqdır. Əmrlərində nə Allah Subhanahu taala edib, onu əməl etmək, nə qadağanlar edib ondan çəkinmək. Çünki çəkinmək özü də ibadətdir, qorxmandan. Və bunun növləri çoxdur. Və ya İslam ən gözəlinlərindən birini deyir Şeyxülislam ismun caliq ismun cami li kull və yirda minən aqval və vəl a'mal və vəl batin Yəni, Şeyh Xuristana Allah buyurur ki, o, ümumi kəlmədə ibadət, hər bir şey, çox bir şey özündə cəmiyyədən, o əməl ki, Allah subhanətə Allah onu sevir və onlar razıdır, baxmaq, o əməl, əməldir və ya sözləndir, batını sözlərdir və ya zahiri sözlərdir, onlar hamısı ibadət sayılır. Ona görəm, sələn, namaz ibadətdir, həc ibadətdir, qurban kəsmək ibadətdir, dua ibadətdir, aydındır. Məsələn, ziyarət ibadətdir. Ziyarət ibadətdir. Nəzir ibadətdir. Ona görə belə şeylərdə ibadət olduğuna görə sən ancaq Allahı, Allahı eləməlisən bu ne? Allahdan qeyrisini eləsin sənə əmənin batildir. Ona görə batildir. Əlbəttə artıq şirk eləyirsən Ziyarət gedir nə? Hədd ziyarət gedir Xəssə, iqsa, iqsa burada söhbət gedir, məsələn ə, Məsələn Elə ziyarətlər var Şəriyyətimiz deyib baxı Məsələn, əhədd ziyarəti Hancı ki, səfərə çıxmaq Səfərə çıxmaq olar həddcəz görə Mədini, mədcidini ziyarət edilmək üçün Səfərə çıxmaq olar Üçüsü ziyarət eləmək üçün gəlir səlimdə və ziyarət çıx çıxmaq olar. Ancaq olduğundan savayı hansısa bir məkçidi ziyarət eləmək çıxmaq olmaz. Aydın olaraq, yörə Pəqəmbər salıq səndir ki, üç məkçidi ziyarət gəlib. Kəbə, mənim məkçidim, qəbrim yox. Məkçidim. Biz Pəqəmbər salıqlar sənin məkçidini ziyarət edirik. Qəbrin yox. Sadəcə, məkçid, qəbr də məkçidin yanındadır. Orada da də ziyarət edilir, necə şəriət deyib. Əsl Amma iki ziyarətlər ki özlərindən sonra çıxıb İslamda o əsas o dələsiz hususi insanlar ki özlərindən ixtira edib ziyarətlər məscidlər burdan ziyarət edirlər. hamısı İslam deyil. Bular hərisi ixtira olmuş sonra əməllərdir. O əməllər də qəbul deyil. Hə, o əməllər də qəbul deyil, təbii ki, şirk yoludur. Çünki ziyarət ibadətdir. Həmsinin qəbirlərini də ziyarət eləmək olar. Məsələn, ola bilər sənin yaxınından adamlar var, hansı ki, ölüblər dünyasını deyilçiblər, geysin olaraq ziyarət eləmək, şəriyyət necə deyib. Amma elə qəbirlər var ki, onu döndəriblər bayrama və ya daima ziyarət olunan bir yerə. O, gəlməyib İslamda. Aydınlə, gəlməyib İslamda. Ona görə İslamda hətta Peyğəmbər s.ə.və tövsiyə elədi ki, mən qəbirimi tez-tez ziyarət eləyən yeri döndərməyim və təsəvvür edək, eğer peyğəmbər salsın bu qalqanisi başqası necə? Ona görə belə şeylər incə məsələlərdir müsəlman gerək ehtiyatda olmalıdır ki, şirkə düşməyən şirkədən qoxmaq lazım çünki şirkələyən Allah tala bağışlamıcı o cür ölən əbədiyən cəhənnəmdədir Cənnət ona haramdır. Bütün əməllər batildir. Dualar qəbul olunmaz. Heç bir ibadətdə qəbul olunmaz. Ona görə Şeyh Rahimullah ən birinci İslamdan çıxardan məsələlərdən biri ən birinci deyib ki, şirk. Dəyil. Deməli, şirk, şirkin də növləyi var. Var böyük şirk, var küçüc. Ümumiyyətlə, bu fərq var, yox, fərq yox deyil. Fərq var, hə? Yəni, böyük, təbii ki, çıxardır. Kiçik çıxartmır. Haydındır. Baxmayaraq, bunların da özlərinin də arasında bölmələr var. Və biz bilik ki, şirk həm sözdə ola bilər, həm əməldə də ola bilər, etiqatlı da ola bilər. Bəli, etiqatda olabilər. Yəni, hər üç bir şeydir, olabilər. Məsələn, əməldə tutaq şeyi kimi səcdələməyik. Bu şeydir, Allah düşərsə, Allaha məxsusdir. O şeylər ki, Allaha məxsusdur, Allahdın qədrisin olmaz. Elə dön, şirk elə dönsə. O belədir, qısa. Aydın. Aydın, qardaşlar və çox təəssüf ki, yəni bu əmər, şirk insanların çoxsun arasında yayılıb. Çoxsun arasında var. Və bəziləri şirki çevirirlər ibadətə. Yaxşəm ələ. Şeytan onları elə vəzvəsə eləyib. Ona görə Allah sp. buyurur ki, və mən yu'minu əktəruhum BİLLƏHİ İLLƏ VƏ HUM MÜŞRİQ Onlardan, Allah'a inananlardan çoxsa baxma ilə Allah ancaq Allah şəhəri qoşurlar. Ona görə qardaşlar, yəni ə, həmçinin bu əməl ən böyük əməldir Allah subhanət arasında, ən böyük günahdır. Necə biz dedik, Nisa 48 Allah subhanət arasında onun şəriq qoşana bağışlamayacaq. Bir dənə ondan çavayı istədiyim bağışlayacaq. Bu ayədə gö Allah s.w. göstərir ki, bütün günahlar Allah tədən istəyə altındadır. Bütün günahlar. Bir dənə şiqdən başqa. Onu göstərir ki, şiqdəncə ən böyük günahdır. Elədir? Bütün günahlar Allah tədən istəyə altındadır. Deməli, dövlərindən biz dedik ki, neçin övdir? İki növdir. Var böyük Var ki, çiyir və həmçinin şirk həm rububiyyədə ola bilər, həm uluhiyyədə, həm asvay və sifətdə. Aydındır, şirk həm uluhiyyədə ola bilər, həm rububiyyədə, həm asvay və sifətdə. Yəni, tövhidin hansı bir kisimdə olub, obrası kisimdə olmur. Həl bir üç kisimdə olur. Bu üçdə işte rububiyyə, nədə uluhiyyə, nədə asvay və sifətdə. Sohid üç kismində bölünür, rububiyyə, uluhiyyə əsmaq sifələr. Rəbb, rububiyyə o, Allaha, o ki, Allah <gülüyor> əsmaq xaliqdir, iman gətirmək Allah əsmaq xaliqdir, öldürən dirildən odur, yaradan odur, aydındır, hər şey qadırıq odur və s. iman gətirmək, sonra uluhiyyə isə ibadətə məxsusdur, yalnız onu ibadət eləmək, e, hər bir ibadəti ona xassələmək, məsələn, duada təvəkküldür, kömək istəməkdir, rücud istəklədir, nəzirdir, qurbandır. Əsmay və sifət isə olmaz. Hə, ad və isə ə, necə gəlib Quran-sünnədə səhih o qəbul edilməyə 4 dənə şərtlə. İsbat eləməyə yəni? yarayır. İnkar etməmək, başqa məna verməmək, keyfiyyətin soruşun var bir də oxşatın var Bak, bu əhlüsün numaricəma əqidəsidir əqidəmizdir sahabələrin əqidəsidir bu onu görə yadaşlar, şirkin deməli dedi ki, iki növdür, böyük və kiçik və hər bu böyük kiçinin də növləri var hər bu böyük kiçinin də növləri var Məli şirk dediyi ki, həmsinin ehtiqatlı da olur, həm əməldə də, həm sözdə də. Aydındır. Məsələn, kiçik şirkdən deyə bilərsiniz, riyah, suma. Məsələn, riyah özü göstərməyi və ya özü eşitdirməyi. Bu da kiçik şirkdir. Yani burada nədir, nədir? Niyətin bölündü. Dərhal şirk oldu. Aydın da, qərdəşələr. Və sonra Məllif Rahimullah o bax ki, dedi ki, bilgilən yəni, Allaha ibadətdə şərik qoşmaq. Sonra ayı gətirdi, iki dən ayı, insanla, maədə və sonra misal üçün gətirdi şirkdən Allahdan qeyrisinə qurban kesmək, heyvan kesmək. Ha. Təbii ki, biz fikir versəz, biz ıı, təfsilatı gedmirik çox. Çünki burada qurban kəsmək məsələləri, suallar çıxır ortaya, birdən biri qonaq gəlib və ya böyük bir adam, məsələn, gələndə və ya dövlət başçıslat gələndə kəsmək və ya, məsələn, başqa məsələlərdə və ya həl hələ belə kəsmək və ya qəbir yanında kəsmək. Bunların hamısını öz həkum var. Təbii ki, biz çox dərinə gedmirik şərhə. Çünki kitab özü müxtəsərdir və biz çalışıq, müxtəsərliyik. Həm, həm də rahat da başa düşsündə cəmaat. Yoxsa e, danışma çox olar, bu məsələlər vardır. Yanmaq hər mövzunun üstündə, hər ə, kəlmənin. Və şeyh buyurur ki, Rahim Allah misal üçün gətirdi ki, ə, məsələn, Allah subhanı ta'ladan qeydisinə qurban kəsmək Nə üçün? Çünki qurban kəsməyi ibadət dəxil. Qurban kəsməyi ibadətdir, ona görə. Və ona görə ibadətdir, dəlil məsələn, yaza bilərsiniz, Ənam suresi 162-ci ayə, ki, qurban ibadətdir. Ənam suresi 162-ci ayə. Allah subhanətlə buyurur ki, Qulü innə salati və nusuki və məhiyyə məmməti lilləhi rabbilə alimin la şərikə ləh. Bu ayət dəlildir Ən-am 162 ki Qurban kəsimə ibadətdir Çünki Allah əs. buyurur ki Diginən ki İn-nə salati namazım Və nusuki Və kəsim qurbanım Şəhərsən Və ölməyin dirilməyi Amsa Allah xüsusundur Taala xüsusundur Bunu göstərir ki Qurban ibadətdir Qurban kəsiməyi Orada müsəlman pirin adına azadı kesmək olmaz. Gəlir Allahın adını kesməlisən. Bəzi onlar gedirlər, deyirlər, yox, biz də birlik, Allahın adına kesmək lazımdır. Biz də deyirik, Bismillah, Allah-ı Ekber. Ancaq biz, gəlir, məsələn, pirdə kesirik. Bu, səhvdir. Yəni, bunlar çövürlər, müəyyən bir yerləri müqəddəsləşdirirlər və özləri də bilmədən şirkə gedirlər və ya vasitəyə gedirlər. Bəzi ləhətdə qeyb deyir. Məsələn, bir başa onun adına kəsir. Qəbirdə yatanın. Pirlər də cürbə cürdür. Elə var qəbirdür, eləsə var heç deyil. Ağacdır. Bunun isə danışma, is danışma lazımdır, bütbərəstdir. Və ya məsələn, dağdır. Ona görə Süleyman gərək ehtiyatlı olmalıdır elə məsələlərdə. Allahdan qorxmalıdır. Qurban kəsmək istəsən, elhamdullah öyma ol, ya qapında kəs və ya kəsilən yerlər varsa qəssablar baxanda belə şəhərdən gələcən elə bir şey Hindistandır. Hər yanda bir yanan kəsirlər. O barədə problem yoxdur bizdə. Yəni evdə halışdan kəsdirə bilən qəssablara və özün kəs, bismillah, pitarda Allahu akbar. Hasan, baxın da aparma, həm heyvana zəncirsən, həm oranı çikilədirsən, özündür müsələ müqəddəsdən, üç oranı çikilədirsən. Aydındır, qəbiristanlığa qurban kəsilməz. Qəbiristanı gedərlər axırt yada salmaq üçün. Bir də, ölüyə dua eləmək üçün. Və salam. O, bu, dinimizdir, bu, İslam dinidir qalışdır. Yəni, Qur'an, sünnə bizi, bunu öyrədir. Ona görə, cəmat gerək, belə məsələlərdə ehtiyatda olasız. Və Şehr-Rəhməoğlu, həmçinin, yəni, ənam dediyi ki, 162, həmçinin Kövsər suresində yaza bilərsiniz, ikinci ayəsi. Fasalli lərabbikə wanhar. Rəbbün namaz kıl və qurban kəs. Nəhər. Aydındır, bunlar dəliyidir ki, deməli, Allahdan qeyrisin olmaz cinə və ya hansı bir insana qəbir sahibinə ulduza qəmərə və ya hansı bir vəliyə, övliyəyə kəsmək olmaz onun adına olmaz hətta disin ki, bu övliya filan kəsin və Allahın adına Bismillahirrahmanirrahim səhvdir, yəni olmaz onun adına kəsin, Allah müsibətdir ona görə qardaşlar Yəni, həmsinin buna daxildir. duada dua da, ibadetdir. dua ibadətdir. Dua eləyəndə də, demə, ey filan keç, mən kömək ilə. Olmaz. Sən filan keçək yaradanan istə. Kömək o filan ki eləmirsən. O filan keçək yaradanan istə. Çünki dua, neyə kömək? Çünki dua ibadətdir ona görə. İbadətdir yalnız Allah olmalıdır. Dua ibadətdir dəvərlər. Duanı bəzəyin. Nə Məsələn, Cin surəsi 18-ci ayəyə yaza bilərsiniz. Qulə məşərcədə lillahi fəlatədu Allah məscidləri Allahın, Allahın evləridir. Allahındır. Orda Allahdan qeyrisinə dua almayın. Və məşallah subhanəhu və təala buyurur ki, mən sizə yaxınam, mənə dua alayın və mən sizin dualarınızı qəbul edəcəm. Məqara 183-də Aydındır Və ya hədislərdə də gəlib ə, Dua huval ibadə Dua ibadətdir hə, Əsasıdır Bəzi ləfslədə gəlib ki İbadətin beynidir Dua Həmsinin nəziz Həmsinin rüku, səcdə Və s. Bunlar hamısı ibadətdir Deməli Həmsinin nəziz, həmsinin bunlar məhəmsə Allah olmalıdır Allahdan qeydisin olmaz Ələ bax, bu qədər yəni, bugünkü dərsimiz ə, Şeyh Rahim Allah İslamdan çıxardan 10 məs məsələdən birincisi dedi ki, şirk fi ibadət illə qeyd elədi ki, Allahı ibadətdə şərik qoşmaq şirk eləmək bu, İslamdan çıxardır təbii ki, Iı, bunun indi dərs əsnasında biz danışacaq o məsələlər barədə. Çünki bəziləri bu kitabdan hətta çəşanlar var. Məsələn, çəşanlar nədir? Bu kitabı oxuyur, məsələn, deyir ki, Allah-ı şəhər qoşan İslamdan çıxardırsa, qıtardır. Harada görür, şirkədir ki, o sağ çıxardır. O səhvdir. Yəni, biz indi oxuyuruq, amma onu tətbiq eləməyik. O, başqa məsələdir. Necə ki, məsələn, ayələr. Quranda ayələr var. Onlar tətbiq eləmək ayrı şeydir. Özünü də iştirirsə. Məsələn, Allah Ələdiyə namaz qıl. Lakin, onu tətbiq eləməkdə qaydalar var. Onu tətbiq eləmək üçün baxmaq lazım, qüsüldən, qüsül boynunda var, yoxsa yox, dastamaz, qiblə, namaz, paltarın, namaz qıldığının yeri, bədənin nah, təmiz olmamalıdır. Təmiz olmamalıdır və şərtlər hansı ki gözün bilirsən hansı ki o qüslün də, dastımanın da şərtləri gələ-gələ. Yəni bir də sən Allah Subhanahu ö əmr ki verib, namaz kıl, onu həyatı keçirmək üçün, əmələ gətirmək üçün sən neçə nərə mərhələdən ibadətlərdən keçsən və o keçdin ibadətdə hələsin ö şərtləri var idi. Şikləsən tətbiq başqadır. Elə də tətbiq ki, namaz ayə Quran deyib qurtardı, get deyə eləyik, necə Mən bilirəm ki, elə vaxtlar var ki, namaz kılmaq qadağandır. Baxmayaraq aya var. Birinin dişən dişə ayaq bu nədir? Bəs ayaq var axı Quranda. Nə deyirsən? Var e, lakin tətbiq onun qaydası vardır, tətbiq tətbiq var da tətbiq tətbiqin şərtləri var. Məsəl Allah səndən zəkat ver. O deməyir ki, cibindən nə var çıxat ver. Zəkatın şərtləri var. Əgər o şərtlər aya var, sənə aid deyil o sənə vacibdir o zəkat. Zəkat nə vacib olur? O vaxt ki, o şəddər səndə tətbiq olsa. Və ya məsələn, Allah-u əmələ hədç elə. Hədçində şəddəri var. Əgər yoxdursa, sənə vacibdir o hədç. Bax mənə, ayə var. Həmçin hədislər də belədir, qarlıqlar. O, belə bu çaşdırır cavanları bəzilə. Hansı ki, biraz az oxuyur, bir-iki dənə türkcə kitab və ya rutca və ya indi bir saat, o böyük ümumi bəla o, o da saytlar var, girirlər. Rusça saytlar, türkcə saytlar, ərəbcə. Girirlər, oxuyurlar. Heç bilmirlər kimdir, kim oturmaq arxasında. Və görürsən, düşür, şübhəyə başlayır nələ danışmalar. Hamısı bilməməzliyin nəticəsindədir. Bax, cihad ayələrə belə əməl oldu. Bax, ne çəşdirb onları, cəmatıb cihadı? Dillə ayə var, Qurandı ki, cihad elə. Var. Onda problem yoxdur. Cihad dək kesinlikar deməyir. Başa onu tətbiq etməyin qaydası var axı. Belə də o caday 5 növ yığışa nə sələyək? Onun qaydası var. Deməli tətbiq etməyin qaydası var. Deyəndə tətbiq etmən qaydası varsa, hə belə tərs baxırlar. Ya görə də deməyəsən. Onda deyirlər ha, əla olansan. Düşün ki, ay cama diyanı qaydası var axı. Bu cahillikdir. Cahilliyə şagol baş olsun cahilidir, qardaşlarımızı bilmirlər. Onlar da alladıblar. Ola biləri, bəzilə işləndə belə adam da təzə dinə gələndə bu ütükləri, demişdə, dəliqanlı olaraq bu, istifadə edirlər. Görürsən, görürsən, düzdür. Bu hava dünyada vəziyyət ələ gətirir. Bu hava, çünki açırsan televiziyi görürsən o səhnələri Afqanistanda nələr baş verir? Mənim, İraqda, Çişəkistanda və ya başqa illərdə, Pələstində, başqa illə səni deyim ki, dində olmayan belə şey olur, ürəyi belə qalır belə. Adam bilmək nə inəsin. Düzdür və onlar da belə hadisələrdən istifadə edirlər. Lakin istifadə eləsərdə, durub cihadı qaldırsan da, cihadını həlləmək olacaq məsələni indi adı götürməsən fələstini. O kim ki danışdır, danışır ki fələstində cihaddan, mən istəyərdim bir əvdə göndərək on fələstinə rəfti göndəri fələstinə sonra gəlib o deyəcəksə orada görəcək cəmanatın əhvalı din nə vəziyyətdədir sünni tətbiq nə vəziyyətdədir ondan sonra başa düşəcək ə, yoxsa hədəm xəyalla yaşamaq da düzgündə, yoxa sən görsən ki müsəlmanlar nə vəziyyətdədirlər onlar birinci o etmalı ə yoksa qaldır cemaati aparı öldür. Hə nə olacaq heç nə. Birinci birlik yoxdur. Hamısının da qaldıraməsən. Məzəhbçilik, millətçilik, təyəhəvəzlik. Hələ günahlardan zətdən danışmına. Sən belə ahvaldan nə ilə maşsın? Ona görə peyğəmbər sallallar sənə Məkkədə görməsən eləmədir cihad. Elə deyə dəvətlə Onun görə Allah s.f. Furqan suresi 52-ci ayda vuruyor ki, onlarla böyük cihad elə. Baxmayaraq, Məkkədə nə idi? Döyük cihadı var idi? Yox. Deməli, dəvət idi. Allah s.f. o cihadı böyük cihad adlandırır. Hansı ki sonra Mədinədə ki, cihad ayı verildi, hələ deməyib deyilmir. Olar böyük adlandırmıyır. Fükür versənə, Də, ətrafı da kimi idi? Abubakur, Ömər, Osman, Ali böyük sahabələr var ki, eləmədi. Dəvəti üstünü verdi. Çünki vəziyyətə, gəri, vəziyyətə uyğun gerək. Həm də müsəlmanlar nə qədər balacadır, həm də din də zəif idi. Elə ki, iman olan qəlbləndi, kök saldı, möhkəmləndi. Ondan sonra Allah subhanətələ ailə göndərdi. Birinci, sonra dedi ki, vuruşanlarla vuruşum, belə yox ümumən icazı verdi lakin bunların hamısı qaydası var və bu da çaşırır qardaşları məsələ oxuyur ki Şeyh Muhammedunəbdül Vahab deyib ki İslamdan çıxarılan 10 məsələ ən birinci şirk ibadətdə kim şirk qoşu qıtardı götürdü onu kitabı düşdü cəmaatın canına Aa, kim şirk ili İslamdan hələ döyün bax mənə taraf nedir? ibadət lakin Muhammedunəbdül Vahab ne deyir? kitabı özü yazan müəllifə. Dustablarım elə deyir ki, mən Əhməd Bədəvinin və bədə Teyranın qəbrini ibadət edənləri kafir görmürəm. Çünki cahidlərdir. Ay daha olanda qəbrlər indi də məsələn, desən Əhməd Bədəvinin desən Mişridədir. Bir şey baş lakin yavaş-yavaş, yavaş-yavaş yəni o hadisələr hamımızı narahat edirli hamımızı narahat illi. lakin biz dinimizi yavaş-yavaş tətbiq edəcəyik, yəni dəbətinə düzgün əqidənə birinci cəmatı düzgün əqidəyi çalmaq lazımdır görürsən, nə qədər şiq var İslam mətində küfür, həni bidətdən danışmana səhə dur, belə vəziyyətdə danışməsələn böyük şeylərdə o düzgün olmadır, heç nədər Heç bir nəticə də alınacaqsə. Necə ki, heç bir nəticə yoxdur indiki dövüşlər, dövüşlər. Allah! Ona görə qardaşlar, yəni, babbün e, müxtəsər götürdüyü ən birinci məsələni İslamdan çıxardan və sonra Şeyh Rahimullah deyir ki, ikinci məsələ, kim Allah ilə özünün arasında vasitə qoşsa, şəfayət etsə və ya ona təvəkküləsə, cüzi istimlardan çıxardan o məsələ gəlir. İnşallah gələm məclisimizdə onu onun ətrafında edəcək. Ola bilər indi gələn dərsimizdə bu dərsə aid bəzi məsələlər yəni qaldısa faydalar onları da qutarıb sonra keçərik ikinciyə. Yaxşı, inşallah çünki belə müxtəsar-müxtəsar keçək ki, sonra bundan çıxandan sonra keçək artıq başqa kitablara, böyük kitablara, biraz genişləneyim. Çünki bu mövzular ki var, inşallah orada da gələcək. İnşallah. Ola daha geniş. Aydındır? Bu sadəcə ümumi sən də olsun. Anlayış. Yaxşıdır. Və Allah Subhanahu tərəzi üzün bilir. Allah Subhanahu bizə işin faydalarını versin. Salamun aleykum.